35. A családunk már nem bővült tovább. Nem voltak új házastársak a láthatáron, nem születtek új babák. A nagynéném és nagybátyáim, Sophie és Edward, Fergi és Andrew már nem vállaltak több gyereket. Természetesen apa sem. Elkezdődött a pangás korszaka. De most 2002-ben ráébredtem, és felderengett mindannyiunkban, hogy a család létszáma mégsem állandósult, valószínűleg csökkenni fog. Margit Hercegnő és Gangan is rosszul volt, betegeskedett. Nem ismertem Margit Hercegnőt, akit Margó nénének hívtam. Ő volt a déd nagynéném. igen, 12,5 ban közös volt a DNS-ünk, együtt töltöttük a nagyobb ünnepeket, mégis szinte teljesen idegen volt számomra. Mint a legtöbb brit. Én is leginkább csak róla hallottam történeteket. Szomorú életének általános körvonalaival tisztában voltam. Nagy szerelmek, amelyeket a palota hiúsított meg. Az önpusztítás túláradó csíkjait, amelyek a bulvárlapokban jelentek meg, az elhamarkodott házasság, amely eleve kudarcra volt ítélve, és végül rosszabbul végződött, mint várták. A férje mérgező üzeneteket hagyott a házban perzselő listákat a vele kapcsolatos hibákról. 24 ok, amiért utállak. Felnőttként semmi sem éreztem iránta, csak egy kis szánalmat és egy csomó arroganciát. Egyetlen mogorva pillantásával meg tudott tölni egy szobanövényt. Legtöbbször, ha a közelében voltam, távolságot tartottam tőle. Azokon a ritkábbnál ritkább alkalmakkor, amikor útjain keresztezték egymást, amikor méltóztatott felfigyelni rám, beszélgetni velem, azon tűnődtem, vajon van-e véleménye rólam. Úgy tűnt, hogy nincs. Vagy pedig a hangnemét, a hidegségét tekintve a véleménye nem lehetett túl jó. Aztán egy karácsonykor megoldódott a rejtély. Az egész család összegyűlt, hogy karácsony este kibontsa az ajándékokat, mint mindig. Ez egy német hagyomány, amely túlélte a család vezeték nevének, Szax Coburg gotáról Vinzorra történő átangolosítását. Szendringben voltunk, egy nagy teremben, ahol egy hosszú fehér terítővel és fehér névkártyákkal borított állt. A szokás szerint az este kezdetén mindenki megkereste a helyét, megállt a zajándék halma előtt. Aztán hirtelen mindenki egyszerre kezdett bontogatni. Egyszerre több tucatnyi családtak beszélgetett egymással, Miközben tépte a masnikat, tépte a csomagoló papírt. A halom előtt állva úgy döntöttem, hogy a legkisebb ajándékot bontom ki először. A címkén ez állt. Margó nénitől. Oda néztem és oda kiáltottam. Köszönöm, Margó néni. Remélem tetszeni fog, Harry. Letéptem a papírt. Egy toll. Egy toll? Mondtam. Ó, egy toll, hűha! Azt mondta. – Igen, egy toll. – Azt mondtam. – Köszönöm szépen. – De ez nem akármilyen írószerszám volt – mutatott rá. – Egy apró gumihal volt rácsavarva. – Mondtam neki. – Ó, egy halastól. Oké. – Mondtam magamnak. – Ez az igazi hidegvérűség. Ahogy idősebb lettem, néha-néha eszembe jutott, hogy Margó néninek és nekem barátoknak kellett volna lennünk. Annyi közös volt bennünk. A két tartalék, az ő és nagyi kapcsolata nem volt pontos párhuzama az enyémnek, billivel de elég közel állt hozzá. A parázsló rivalizálás, az intenzív versengés, amit nagyrészt az idősebb testvér hajtott, mindez ismerősnek tűnt. Margó néni sem különbözött annyira mamitól, mindkettő lázadó, mindkettő szirénnek bélyegzett. Pavló Picasso is a Margóért rajongó férfiak között volt. Így, amikor 2002 elején megtudtam, hogy megbetegedett, az első gondolatom az volt, hogy bár csak több időm lett volna megismerni őt. De ezen már rég túl voltunk. Képtelen volt gondoskodni magáról. Miután egy kádban csúnyán megégette a lábát, tolószékbe kényszerült, és azt mondták, hogy gyorsan romlik az állapota. Amikor 2002. február 9-én meghalt, az első gondolatom az volt, hogy ez súlyos csapás lesz Gangangnak, akinek az egészsége szintén hanyatlóban volt. Nagy megpróbálta lebeszélni Gangant a temetésen való részvételről, de Gangang kivonszolta magát a betegágyából és nem sokkal később, míg aznap csúnyán elesett. Apa volt az, aki elmondta nekem, hogy a Royal lodge ban van, abban a hatalmas vidéki házban, amelyben az elmúlt ötven évben részmunkaidőben élt, amikor nem a fő rezidenciáján, a Clarence House-ban tartózkodott, az ágyához volt kötve. Royal Lodge három mérföldre délre volt a Windsori kastétól, a Windsor Great Parkban, ami még mindig a koronabirtok része volt, de a kastélyhoz hasonlóan fél lábbal egy másik világban állt. Szédítően magas mennyezet, a kavicsos felhajtó nyugodtan kanyargott az élénkertek között. Nem sokkal Cromwell halála után épült a kastély. Megnyugtatott, hogy gangan ott volt egy olyan helyen, amelyet tudtam, hogy szeretett. Apa szerint a saját ágyában feküdt és nem szenvedett. Nagy gyakran volt vele. Napokkal később, ítonban tanulás közben fogadtam a hívást. Bár csak emlékeznék, ki volt a vonal túlsó végén, azt hiszem, egy udvari ember. Emlékszem, hogy húsvét előtt volt, az idő ragyogó és meleg, Az ablakomon beszűrődő fény Élénk színekkel telt. Királyi felség, Az anyakirálynő meghalt. Vágás vilére és rám, Napokkal később. Sötét öltönyök, Levert arcok, Dezsavűs szemek. Lassan sétáltunk az ágyus kocsi mögött, Duda szólt százával. A hang visszarepített az időben. Remegni kezdtem. Ismét megtettük azt az írtózatos utat a Westminster apátságba. Aztán autóba szálltunk, csatlakoztunk a menethez, a városközpontból, a Whitehall mentén, ki a marra, tovább a Szent György kápolnához. Egész délelőtt a szemem Gangang koporsójának tetején járt, ahol elhelyezték a koronát. A három ezer gyémánt és a drága köves kereszt csillogott a tavaszi napfényben. A kereszt közepén, egy méretű gyémánt cikrázott. Valójában nem is akármilyen gyémánt. A világ nagy gyémántja. Egy 105 karátos szörnyeteg, a Kohinor. A legnagyobb gyémánt, amit emberi szem valaha látott. A brit birodalom szerezte meg még fénykorában. Egyesek szerint ellopták. Hallottam, hogy megigéző, és hallottam, hogy el van átkozva. Férfiak harcoltak érte, meghaltak érte, és ezért az átok állítólag mindig a férfiakat sújtotta. Csak nők viselhették.